Kapitel 9 Og Jehova fortsatte å tale til Moses i Sina i Ødemarken i det andre året etter at de var kommet ut av Egypts land i den første måneden, og sa, «Nå skal Israels sønner gjøre i stand påskeoffere til detts fastsatte tid. På den fjortende dagen i denne måneden, mellom de to kveldene, skal dere gjøre det i stand til detts fastsatte tid. I samsvar med alle detts forskrifter og alle detts vanlige framgangsmåter skal dere gjøre det i stand.» Moses talte da til Israels sønner om å gjøre i stand påskoffere. Så gjorde de i stand påskoffere i den første måneden på den 14. dagen i måneden mellom de to kveldene i Sina i Ødemarken. I samsvar med alt det Jehova hadde befalt Moses, slik gjorde Israels sønner. Nå var det noen menn som var blitt urene ved en menneskesjel, slik at de ikke kunne gjøre i stand påskoffere på den dagen. De trådte da fram for Moses og Aaron på den dagen, og disse mennene sa til ham vi er urene ved en menneskesjel. Hvorfor skulle vi hindres i å frambære offergaven for Jehova til dens fastsatte tid midt iblant Israels sønner? Da sa Moses til dem, «Bli stående der, og la meg høre hva Jehova måtte befale når det gjelder dere.» Så talte Jehova til Moses og sa, «Tal til Israels sønner og si, selv om en mann blant dere, eller blant deres generasjoner, skulle være uren ved en sjel, eller skulle være ute på reise langt borte, skal også han gjøre i stand påskoffere til Jehova. I den andre måneden, på den fjortende dagen, mellom de to kveldene, skal de gjøre det i stand. Sammen med usyrede brød og bitre urter skal de spise det. De skal ikke la noe av det bli igjen til om morgenen, og de skal ikke bryte noe ben på det. I samsvar med hele forskriften for påsken skal de gjøre det i stand. Men hvis mannen var ren eller ikke var ute på reise, og unnlåte å gjøre i stand påskoffere, da skal den sjelen avskjæres fra sitt folk fordi han ikke frambar offergaven til Jehova til dens fastsatte tid. Den mannen skal svare for sin synd. Og dersom en fastboende utlending bor hos dere som utlending, skal også han gjøre i stand påskoffere til Jehova. I samsvar med forskriften for påsken, og i samsvar med dens vanlige framgangsmåte, slik skal han gjøre. En og samme forskrift skal gjelde for dere, både for den fastboende utlending og for den innfødte i landet. Og på den dagen da tabernaklet ble satt opp, dekket skyen tabernaklet, vittnesbyrdets telt. Men om kvelden ble noe som så ut som ill værende over tabernaklet til om morgenen. Slik gikk det for seg hele tiden. Skyen dekket om dagen, og det som så ut som ill om natten. Og hver gang skyen steg opp fra teltet, brøt Israels sønner opp straks etterpå, og på det stedet hvor skyen stanset, der slo Israels sønner leir. På Jehovas befaling brøt Israels sønner opp, og på Jehovas befaling slo de leir. Alle de dagene skyen vilte over tabernaklet, lå de i leir. Og når skyen ble værende over tabernaklet i mange dager, oppfyllte også Israels sønner sin forpliktelse over for Jehova at de ikke skulle bryte opp. Og noen ganger blev skyen værende noen få dager over tabernaklet, på Jehovas befaling ble de liggende i leir, og på Jehovas befaling brøt de opp. Og noen ganger ble skyen værende fra kveld til morgen, og skyen løftet sig om morgenen, og de brøt opp. Enten det var om dagen eller om natten skyen løftet sig brøt de opp. Enten det var to dager eller en måned eller flere dager skyen blev værende over tabernaklet ved å hvile over det, lå Israels sønner i leir og brøt ikke opp, men når den løftet sig brøt de opp. På Jehovas befaling slo de leir, og på Jehovas befaling brøtt de opp. De oppfyllte sin forpliktelse overfor Jehova på Jehovas befaling ved Moses.